The Illuminati still exists. And that's when it happened. That's when we first heard that they had come. That's when we should have prepared ourselves for any eventuality. But we didn't. I don't believe in the official research. Those justifications might be irrational. Not a delusion. But how do you know? I see a lot of truth. my my research. The reason I was taken aboard was because there was no choice. Okay, that happened. Is Elvis Presley alive? Du lyssnar på Radioaktiv i PTF5 studentradio 92.8. Det enda studentradioprogrammet som skickar en av sina redaktionsmedlemmar nästan 100 mil för att spela in ett enda avsnitt. Och den jäven som fick resan betald men i alla fall misslyckades med att spela in skit ordentligt ja, så han får komplettera en vecka senare i studion, det är ingen mindre än jag. Samuel, Åh oh shit vad jag får flyga långt, jag hatar att flyga, det är så äckligt kaffe, Jakobsson. Den här veckan blir det ett specialavsnitt av Radioaktiv. Ida och Oskar sitter och hårdpluggar på typ oviktiga skolgrejer. Någonting om att ta examen, meh, who cares. Så jag får axla den 2 april så höll jag ett föredrag på konventet Pikakon i hamn. Jag delade därmed mig av all den expertis som snart ett och ett halvt år av radioaktiva gett mig gällande konspirationsteorier och annat bös. Jag pratade om några favoriter och varför det kan vara farligt med konspirationsteorier. Konvent är i Sverige något av en samlingsplats av och för nördar. Fantastiska, härliga, gulliga, söta, trevliga nördar. Det spelas spel, tittas på japanska tecknade serier och folk klär ut sig coola kostymer. Det är typ asbra och ganska härligt supertömtigt. Jag berättar det här för att ni som lyssnar ska vara någorlunda insatt i var i helvete det är jag ja, men berättar allt jag nu kommer att spela upp för er. Och med det sagt så... Ja, ah, vi kör! Mm. Just now. Just now. Jag heter Samuel Jakobsson, eller Ponten välj själv. Jag är 26 år gammal, jag pluggar radioproduktion i Piteå. ni bara, vad fan är det? Och jag bara, jag har ingen aning. Yeah! Wow, represent! Palt och grej. Sämst flyttar inte lite det kallt. Har du gått i luleå Nej, nej, nej, nej. Jag har någon typ av klass. <laughs> Det jag har gjort i PTO är att sända radio stup i kvarten. Mycket av den radio jag har sändt handlar om just konspirationsteorier. För det är så jävla roligt. Folk är dumma i huvudet över hela internet och det kokar så himla bra ner i konspirationsteorier. Ja, alltså, så här, Jag ska börja med att säga, jag är inte utbildad på något plan inom det här. Jag har läst på jävligt mycket och jag har ganska bra koll, men jag har en jättedålig källa. Så, ja, men, så här, ta med dig. det jag säger det här, berätta det för era kompisar, kanske inte skriva en avhandling på det, är väl tipset. <här> ja, men typ så, bra sammanfattat. Jag ska börja med att ställa en fråga till er här. Hur många av er har dött? Jag dör, varje dag. Ja, men du är från Lulio, jag förstår jag det. det. Jag är ännu lägre. Att... Stackare. Ja, vida jag Vidare. med dig. Jag dog en gång, och det här är det närmsta jag har kommit till att vara del av en konspirationsteori. Jag har konventat sedan Närkond 2005, det var mitt första, som har gjort mig jättelångt hår och var katastrofalt allmänt Och Sen strax efter det började jag arrangera konvent. Jag i, var med och höll i aktivitet i delen av Närkond 2008. Det var coolt. Det är också klassat som det sämsta när kom genom tiderna. Men jag tar inte på mig någonting utav det, för jag hade dreads som var skitsnygga. Strax därpå så började jag och en Martin Rård, vi startade en waffelbar. Och jag vet inte, om man har varit på PikaCon jättelänge så vet man det för att ett av våra första komment, vi sålde våfflor på, var här. Det, det luktade våfflor i hela lokalen, så stekos överallt. Jättesunkigt var det. Jag drog ner konventsnivån till en sån från en femma. Och ja men så här, Woffelbaren, det var ganska kul. Man fick sälja våfflor. Man ibland tjänade en slant till och med. Jag köpte en jättesnygg jacka en gång för pengar jag tjänade in genom Woffelbaren. Jag fick min första tusen tusenlapp genom Woffelbaren. Men det var det sämsta sätt jag någonsin upplevt ett konvent på. För det enda jag gjorde det var att så servera våfflor till folk. Och det var sån här våfflor som så här, hälsovårdsmyndigheten skulle så här, ja, men bara sätt en banhammer på och inte låtit <skratt> någon äta någonsin. Men ingen har varit magsjuk, så... Men vi, vi höll på med det här ett tag och sen insåg jag att det här är inte ett roligt sätt att uppleva komment på. Vi, vi backar från det här, våffelbaran är död. Vi sålde av alla jävla våffelhjärnor och bunkar vi hade. Vi gjorde ett blogginlägg på vår blogg, för det var back in the days när folk fortfarande hade bloggar. Wow. Och vi skrev att, våffelbaran är död, den kommer aldrig återupplivas mer. Vi tänker aldrig mer se vi har våffler, är asäckligt. Jag kan inte äta våfflor jag, jag skulle hela helgen bara äta våfflor. Det är det vidrigaste jag vet. Tiden går, det går typ två år. Och efter att ha typ lite smått kommenterat någonting på Facebook som en gör så får jag ett PM som en får. Där en person skriver du, "Är du, inte du han Samuel som höll i våffelbaren way back in the days? Och jag bara, jo, det är jag. Och han bara, är inte du död?! Jag hörde att du var död Jag var varit jag, jag, jag var varit typ Det var Det var det sämsta som hade hänt mig Och jag bara wow Så ryktet hade börjat spridas alltså, Folk hade hört, ja men Woffelbaren är död Och viskningsleken gjorde att det var Ja men han Samuel, han har coolat Han är begravd någonstans Ligger i ett dike helt bortglömd Vi borde antagligen köpa blommor Till hans föräldrar ähm. Och han var glad att jag levde Jag är jätteglad att jag lever Så alla vann att jag inte var död Men det här är också ett sånt Lysande exempel på hur Rykten bara kan spridas In i det absurda och rätt var det är Så ja men Så här, kan de få ganska Ovanade konsekvenser när folk Tror att jag är dött Fitt. used to say, live and let live. I you know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we're living makes you give in a cry, say live and let die. die Vi ska prata om konspirationsteorier. Ähm, har folk koll på vad en konspirationsteori är? Isch. Ja, lite högt. Ähm, en konspirationsteori är en teori om att någon konspirerar. Värt sammanfattat. Det är att Air 51 innehåller massa alien-kadaver som den amerikanska militären hemlighåller för att de vill inte att allmänheten ska veta det. Konspirationsteori. Ehm, vad kan vi ha mera? Det är i dricksvattnet det hjälper inte våra tänder utan det hjälper kommunisterna att kontrollera våra sinnen. Klassisk konspirationsteori, inte en överdrift. Jättemycket hemsidor på nätet dedikerat till det här faktumet. Faktumet. Eller till exempel. Jukajas Också jättebra. Vad med nästa? Tia ligger. Palme. Ja, eller palmer, Också ett jättebra alternativ. Vem mördade palmer, Ingen vet. Kan det ha varit alla? Kan det ha varit alla? Alla kan ha Kan det ha varit staten? Kan det ha varit staten? Kan ha varit polisen? Kan det ha varit Krister Pettersson? Krillefred. Många konspirationsteorier kommer från USA. Um, ja, för att de är jättemånga, och de är dumma i huvudet. Dragna över en gräns. De, konst, de handlar mycket om rykten. Det de baseras kring ett rykte, ryktet sprids vidare. Tänk om det egentligen var så här det hände under 9-11. Tänk om det är aliens här borta som kontrollerar staten. Tänk om vad Obama är från Kenya. <laughs> vad, vi, vad gillar vi att kalla de här för då? Och vad kommer jag kalla de här människorna som tror på det här genom min föreläsning? Och det är foliehattar. Foliehattar är också känns som den bästa modassessoren known to man. Jätteklassik. Skyddar dig inte alls mot någonting. Den ser väldigt, väldigt crazy ut. Och att bara så här typ koka ner alla dumhuven som tror att jorden är platt också. Väldigt stor sprid konspirationsseri. Till att kalla dem för foliehattar. Det är bland det bästa Jag vet. Men inte bara det, de har en jättebra term för mig också. För jag är cheapo, det här har en få är fårmänniskor. Människor som bara tror på allt som media och staten säger. Vi sväljer med hull och hår. Vi är lätt, den lättkontrollerade massan som inte ifrågasätter överhuvudtaget. Det är cheapo, och det här är den bästa termen jag vet. Jag älskar att vara en jävla cheapo. Och som en äkta jävla kipo så ska jag sprida det här kipobudskapet till er och bara ifrågasätta det ifrågasatta och ha mig. Och vi börjar en jävligt regnig kall januari dag 1967 där London det är blixtalt på vägarna. Folk bara krascha åt höger och vänster För alltså så här, det är 67, ingen har talat om dubbdecken antagligen Jag har ingen källa på det Och men, så här, folk kraschar där, men, Någon kanske dör Alltså det är en ganska så här, tuff dag För men, så här, räddningstjänst och polisen i London den här dagen Och då började det spridas ett rykte i London Ganska snabbt Det Når till och med ut över radion att, så här, Vilket var 1967 det största mediet som de hade Paul McCartney död vilka vet vem Paul McCartney är? Mm. Okej. Okay. Ja men ja, Paul McCartney var, är känd som bassist i Beatles och för att ha gjort den absolut bästa bondlåten genom tiderna. Det, Det sprids då ett rykte om att mitt i Beatlemania, alltså den här gigantiska fan-community- äh, Hysterin som väcks kring Beatles, att Paul McCartney har dött. Det här blåses av ganska snabbt, då Beatles går ut i media och säger Nej, alltså han lever, han spelar bas för fullt, han skriver skrivit nya låtar, vi släpper en skiva om typ 20 minuter De släpper skivor hela tiden De höll på i 10 år, och släpper typ 50 skivor Och den, ja men så här riktigt, det dör ut liksom men han levde, han var med i tv strax efteråt Men sen kom det tillbaka En amerikansk radiostation långt ute på Vishamba så här hmm, Tänk om han är död på riktigt för, vi har analyserat låttexter. Vi har kollat på låttexter som släpptes efter den här ödesiga dagen 1967. Och vi har bevisen på att Paul McCartney är död. Och det, sen dess är det här en full blown konspirationsteori. Det är folk som tror stenhårt på att Paul McCartney, kändis ja men, och så här, filantrop, stort namn fortfarande idag, en av två Beatles som fortfarande lever, att han då inte gör det. För, ja, det som ska ha hänt då Det är att Paul McCartney dog, bilolycka Managern för Beatles går in och bara säger typ woah wow, wow! Wow, nej, nej! Nej, han kan inte dö. Nej, vi kommer att sälja några skivor om vi tappar en artist. För det är inte så artister som dör. Det är inte så att de säljer skivor. Det är inte så att de jobbar. Så vad vi gör, vad vi, gör vi, är, vi mörkar hela skiten. Jag är manager för Beatles. Jag kontrollerar hela statsmakten. Så jag går in och jag bara tystar hela den här polisutredningen som antagligen är på G. Jag hyrschar ner allt som räddningstjänsten har samlat i bevisform. Och så bara byter vi ut honom. Vi byter ut Paul McCartney mot en kille som heter Bill Shears. Allmänt okänd som Bill Shears. Som då, han va, för den här killen, han vann en Paul McCartney lookalike contest året innan. Och det är självklart att de då tar in honom att ta över och axla manten som bassist i Beatles. För han var jävligt lik originalmedlemmen. Han kommer in, de börjar skriva låtar på nytt och så här Men som man kanske förstår här, tänker er själva, eran bästa kompis har dött Gudfaren till ett barn har dött i en bilolycka Och eran manager bara Vi kan inte prata om det här va Nej, det är, vi kommer till sina några skivor då skivor är det viktigaste här vi, kan, vi får inte sörja det här Så medlemmarna i Beatles, de börjar planera inte tillsammans med Billy Billishers Men ingen vet för att antagligen så existerar inte Billishers på riktigt Så de börjar gömma Hintar i sina låttexter Och Överallt så hittar folk, de bara sönder analyserar alla Beatles-skivor och alla Paul McCartney-låtar och alla, allt som John Lennon har rört vid efter 1967. Och bara såhär, här är bevisen, de är här. Exempelvis... I låten eh, Strawberry Fields Forever så avslutas låten med det jättebra citatet Cranberry sauce, alltså sås, jo, på cranberry äh, Tramberg, vill någon säga tranberg igen, bara för att rätta mig lite ordentligt Cranberry sauce, men om man lyssnar riktigt ordentligt, eller knappt alls Så låter det nästan som att de säger I buried Paul Tänk på det, tänk på det Ja, varför skulle de gömma det där om det inte vore så att och folk börjar, men, så här, men, Om vi lyssnar på den här textraden baklänges så låter det lite som Turn me on, dead man! Wow! Calm down! Och sen kommer vi till låten, den bästa låten, Come Together, den bästa Beatles-låten i alla fall. Asbra, ja. antagligen det snyggaste basriffet Known to Man. Och det här är, hela den här lyricsen är bara, bara hintar på att Paul McCartney fortfarande lever. Vi har, um, he wears no shoeshine, he got to jam football, det är tydligen en hint för att någon spelade fotboll någon gång. Men så här, one and one and one is three, got to be good looking Ah, Det finns något här, det här är Rappakalja, Paul McCartney lever, han gör det. Han gör låtar fortfarande, han skänker jättemycket pengar till så här AIDS research och grejer. Oh, bra kille, är inte död på riktigt. Elakt rykte som bara spridit sig över hela jorden om att han är död and I can relate. lyssna på Radioaktiv pit fm Studentradio 92,8. Veckans avsnitt här är delvis inspelat från ett föredrag som redaktionsmedlem Samuel höll för någon vecka sedan på Pikacon i Kristnehamn. Vilka är det då som egentligen vill att Paul McCartney ska leva om han egentligen är död? Om vi sätter oss i foliehattarnas mindset liksom. Var, varför, varför försöker man mörka Paul McCartneys stöd? för att Illuminati kontrollerar musikindustrin. Illuminati Damn, dude! Damn, they're everywhere! Och... Bara för skulle de bry sig? allt. Exakt. Och vi kommer till det, hoppas jag, kanske. Jag har bara läst det någon gång, jag har inte skrivit det själv. Inte jag har. Vilka här vet vad Illuminati är? Ni har mer koll på så här konspirationsteorier om den judiska befolkningen än vad ni har koll på Beatles-medlemmar. Det är lite sorgligt hörrni. För er som inte har koll eller bara vill färska upp minnet. Illuminati är en världsomspännande organisation som ibland bara innehåller typ två, tre människor som bara kontrollerar allt. Eller som alla människor som kontrollerar allt. På svenska heter de det upplysta. Det är Illuminati betyder. Eh, Latin och skit. Och det är ett superhemligt sällskap som alla vet om. Den mest kända orden för att Illuminati har funnits på riktigt startades 1776 i Bayern, Tyskland av Adam Weishaupt. Tyskt uttal, jag kan inte uttala tysket. Nej, jag vill inte hjälp. Jag kanske. Målet var att lägga grunden för, till en reformation av världen genom denna sammanslutning av goda män för att motverka den moraliska onskans framfart, det till deras manifest. Det de ville göra det är att krossa kungahusen i Europa, ner med påven, vetenskapen ska regera, vetenskap är bra, vi, ja men så här typ, folket ska styra över sig själva, demokrati. Gillade illuminati. Det här gillade inte Europas monarker. De bara, well no shit, ain't having none of that. Not, not on my watch! Så de går in och bara så här typ sparkar ut dem åt helvete. Så ja men han här Adam Weishi-Peishi, quota inte mig på det um, han får hänga med någon påvet tills han dör tidigt 1800-tal. Och med honom dör också Illuminati ut ganska ordentligt. Typ. Egentligen. På riktigt. Om man kollar historiskt och inte frågar folk med folie på huvudet. Um, vi hoppar framåt lite. Vi uh, är tidigt 1900-talet, 1901, Ryssland. Det är och det är kommunister och de bara såhär typ, vi vill bestämma båda två. Och i det här så publiceras boken The Protocols of the Elders of Zion som talar om en stor judisk konspiration. Hur det judiska folket styr allt. De ligger bakom allt och de hatar kristna. De är typ äta kristna. Kristna är det godaste det judiska folket vet. Speciellt kristna spädbarn. Damn, they're delicious. Så, ja. Och det här ifrån den stora Illumina Illuminati-konspirationen som vi, man hör idag quotas i Youtube-filmer som handlar om Kod 3. Ehm, för i den här boken så presenteras konceptet The New World Order. Som då ska vara det slutmål som Illuminati arbetar mot. En värld där judarna styr och alla andra sitter i renstenen och knarkar. Men inte så här bra knark, utan så här dåligt upp i armen knark liksom. Det finns ingen bra knark, knarka inte. Knark vi kommer tillbaka till saker i senare under föreläsningen. Och det sprids sakta men säkert en skräck. En rädsla, en ganska stor rädsla en jävligt obehaglig rädsla för den judiska befolkningen i Europa. Det ena leder till det andra. Det publiceras lite fler böcker om varför den judiska befolkningen i Europa inte är så himla höjdare. Och sen händer en grej på 40-talet. Hitler. Ja, och förintelsen. Och så här ganska dålig stämning sprider sig över Europa. Det är jävligt pissigt. Ganska still. Ganska, ja men så här, ja, men, ja, lite lättgrinigt. där miljontals med judar får sätta livet till för att så här ja, men nazismen är en grej helt plötsligt lite på grund av det här. de propagerar också för hur den judiska befolkningen då först i Tyskland, sen i Polen, sen lite här och var arbetar hårt och aktivt och jättemycket för att styra allt men så egentligen inte alls är fallet inte enligt någon typ av bevisning genom tiderna i alla fall och det här är den stora myten om Illuminati. Den stora myten om Illuminati ledde till förintelsen. Och det glömmer man ganska ofta bort när folk säger 420 YOLO och Illuminatis behind the music industry i youtube videor som kod. Men det är ganska bra att komma ihåg. Att det är... Det ena ledde till det andra och det ledde till en av de största katastroferna i mänsklighetens historia. L jag drar kukskämt och jättetuffa sanningar om vårt arv som ja, människor om annat ni får leva med det. Vi hoppar lite från det. För av förståeliga skäl så backar folk från Illuminati-myten där i ja, början på 50-talet och bara säger till, typ, okej, okay, okej, okay, alltså ja, jag vill inte associeras med de som trodde att judar låg bakom allt hon all i hela världen. Och den där ut. Och kommer tillbaka igen! Ja, oh, yes, it's back baby! Reunion! Illuminati kommer tillbaka, ja men, kring 60-70-talet, ungefär samtidigt som Paul McCartney berättas om Helt odödligt. Um, och nu börjar de med den riktiga planen. För nu ska de kontrollera på riktigt. Nu tar de här musikindustrin. Och då också, ja sen mördar typ Paul McCartney, och sen så här, fejkar det modet. så. För. Sen, sen typ 70-talet så finns det sidor på nätet, det finns böcker skrivna på ämnet, det finns massor som säger att judarna och illuminati ligger bakom exakt allt dåligt som har hänt i hela jordens historia. Vi har jätte, jätte, jätte, jätte onda grejer. Alltså att de ligger bakom förintelsen, en ganska klassisk grej bland förintelseförnekare. Men ja, de styr musikindustrin, de har dödat alla. Alla som någonsin har dött, har dött av Illuminati. Det finns inga dödliga orsaker, för oavsett vem... Eller fr frågar man runt så är det alltid någon som tror att Illuminati har dödat just den personen. Amen. Så vi har Michael Jackson, Lennon, massor av andra artister. Ingen artist har dött av naturliga ja. orsaker. Elvis. Klassiskt exempel. Fast Elvis är ju inte död. <går> <går> ja, beroende på var man frågar och främst var man letar. De styr också politiken. De ser till att mm. rätt person vinner det amerikanska valet, att Obama tar över så att han kan införa någon typ av socialistisk reform eller något sånt skit. Allt är Illuminati, om man frågar forliga att Det här är inte sant, det här är katastrofalt falskt och det är ingenting ni ska ta med er härifrån och berätta för era kompisar ute i resten av konventet. Om Illuminati då påverkar, de försöker, ja men... ...tas in överallt, påverka alla delar av samhället, var gör de det? Och hur kan ni, som enkla cheeples, känna igen dem och se dem på håll? Jo, för Foliathen har hittat ett mönster. Va? sånt här, kanske ett trekantsformat mönster. Du på hittat på smartboarden. Va? Till folk. Eh, I'll be right back. <laughs> ja, här händer en grej. En smartboard, den som en en smartboard är som en whiteboard fast smart. Så den är knastyr, styr som en dator, har en specialpenna som är det enda man ska använda på den. Den ser ut precis som en whiteboard men tål inte under några omständigheter att man målar på den med whiteboardpenna. Så när jag gjorde precis det här målade på den med en whiteboardpenna ja, då blev det en lite panikfylld paus i föredraget Det jag behövde leta efter ett specialrengöringsmedel för att åtgärda mitt möjligen jättedyra misstag. Ty tyvärr glömde jag helt att starta inspelningen igen efter att jag gjorde den här pausen så resten av föredraget det är inspelat nu, kompletterat i efterhand för jag är sämst. Det här skulle inte alls hända om idag var med. Garanterat! Wrong. Wrong. jag skulle prata om innan jag råkade totalt kuka ur och måla på en smartboard. Det var det här med Illuminati och vilka symboler där de rör sig med. Ja, för Illuminati är ett superhemligt sällskap som alla vet om, varenda en. Och för att det här superhemliga sällskapet ska vara lätt att känna igen så har de en hel del olika symboler de rör sig med. Den vanligaste symbolen de använder det är det allseende ögat den öga i en triangel eller beroende på hur hemliga illuminati vill vara eller hur paranoida folihattarna är så kan det också ibland vara ett öga eller en triangel. Den asbra symbol, skitmystisk och folihattarna kan applicera den på allt. Shit, är det här en ganska vanlig form och eller ett supervanligt anatomisk kroppsdel på den där affischen/skivomslaget eller tröjan eller logotypen eller seden. illuminati. En viktig brasklapp i detta är att även pyramider är del av tecknen. Och ja... Och vilka är kända för att bygga pyramider? Jo, aliens. Och därmed kan man ju direkt bara dra parallellen att Illuminati och därmed också det judiska folket är från rymden. En annan vanlig Illuminati-symbol är ugglan- ni vet den där fågeln som bor i skogen och äter mus, Den som genom hela mänsklighetens historia typ associeras med intelligens. Den Illuminati-symbol. Så för... Så därför är mig säga att Disney är en stark Illuminati-koncern. Typ för Nallepu och den där ugglan i svärdet i stenen och grejer typ. Justin Bieber har också en uggletatuering. Jag säger en... Ett annat bra exempel på illuminati symboler är eld. Och det är väl typ det sista jag tänker dra. För... Eld är väl en ganska klassisk grej inte associerat med Illuminati. För eld är ju den här varma grejen man sitter vid när man är i skogen och lyssnar på ugglor och äter möss. Det är eld. Mm. Inte starkt kopplat till Illuminati. Det man kan väl avslutande säga om Illuminati det är att det är ett roligt exempel på konspirationsteori. För dels har den varit med ett tag. Typ jättelänge. Men också för att den extrem rädsla kring det en konstig rädsla om en skors en konstig rädsla om en storskalig konspiration och det funkar verkligen inte på den storleken Det vi ska göra nu är att gå ner i en av de mest hatfyllda diskussionerna som finns. Vi ska prata om vaccin. Och jag vill börja med att säga att en problematisk del av vaccindebatten är att den växer för att folk tror blindt på obildade, på vad obildade människor för att folk tror blint på vad obildade människor säger på företag och därför sprids sjukdomar på nytt. Så jag vill börja hela den här delen av det här föredraget, slash inspelningen av föredrag, slash eh, komplettering av inspelningen av föredrag, med att säga följande klausul. Jag, Samuel Jakobsson, är ingen forskare. Jag är inte utbildad läkare. Jag är om något en måttligt påläst kipo. Jag kan ha fel- men i så fall så finns information över hela världen. Fråga läkare och experter på egen hand om du vill veta mer. Var försiktig med internet dock. Ifrågasätt källor som ifrågasätter. Skapa en egen bedömning och lita på forskning. Och med det sagt så ska vi börja med en viktig punkt i den här debatten. Att vaccin räddar liv. Varje dag. Vaccin skyddar. Vaccin har höjt levnadsnivån för hela världen. Det här är faktum. Polio är inte längre någonting vi behöver oroa oss för, för med hjälp av vaccin så, har... av vaccin så är det på gränsen till att utrotas. Problem, eh, problemet är löst. Smittkoppor, annan sjukdom, eh, dödade mellan 20 och 60 procent av alla som smittades. Mellan 300 och 500 miljoner människor om man tittar historiskt. Men i dagsläget så är sjukdomen i, i stort sett helt utrotad. Den finns inte längre i vilt tillstånd, men ja, den finns i små labb i USA och Ryssland där man jobbar med så här typ kemisk, biologisk krigsföring och annat störtläskigt. Konspiration nygt. Och låt mig prata om Spanska sjukan lite bara. Vet ni vad det är? Eller ja, det är inte som att ni kan svara. Ni är ju inte här med mig. Men ni vet antagligen inte vad det är, så jag förklarar för er. Um, det var ja, efter att ungefär 9 miljoner dött i första världskriget då kom Spanska sjukan. En världsomspännande pandemi. Och den dödade mellan 50 och 100 miljoner. Det är jävligt svårt att räkna för man bara massbegravde folk åt höger och vänster. Tre, mellan 3 och 6 procent av världens befolkning dog ut. Och vi har all anledning att vara rädda för något liknande idag. Influensan är den, näst hör, stö, är den näst största hoten mot mänskligheten. Mot hela vår ras. Influensan är till och med den näst troligaste Alltså jag säga, undergångsscenariot. Apokalypsen lär komma, eller ja, stor chans att det kommer i influensaform. Och vi kan vaccinera mot det. Det är en ganska stor punkt i vaccinationsdebatten. Att göra någonting annat då, det känns ganska befängt. Så varför ska man inte vaccinera sig då? Vad, vad säger foliehattarna? Jo, ja, om man frågar runt lite, bland debattörer och pålästa och forskare så får man ofta svaren att A. Vaccin kan leda till autism eller B. Vaccin innehåller läskigheter supermånga läskigheter Vi börjar med läskigheterna Vaccin innehåller bitar av skiten du vill skydda emot det är den tekniska beskrivningen så hur kan det vara nyttigt att spruta in bitar av smittkoppor eller polio eller annan skit bara rakt upp i armen? Jo, för att det utsätter ditt egna immunsystem för faror under bästa tänkbara förhållanden. Det gör att när äckligt polio eller stelkramp eller dylikt kommer in i din kropp för att ställa till med bråk och fight ja, då kan ditt immunsystem känna igen det här och utrota de små dumma basiluskerna innan de ställer till med problem. Och du kan fortsätta leva life. Det är lite på samma sätt som man får bara vattenkopper en gång. Kroppen känner igen sjukdomen den har haft tidigare och kan därför med enkelhet bara sparka den i röven och utrota den. Ur kroppen alltså. Vaccin är inte heller giftigt. Det är ett katastrofalt liten mängd vaccin som innehåller kvicksilver och även då är mängden kvicksilver dels jättejätteliten men också helt ofarlig, alltså verkligen. Du får med i det mer kvicksilver på grund av din position i näringskedjan än någonting annat. Är du rädd för kvicksilver? Tips, ät typ inte fisk. Eller någonting som äter någonting annat. För vaccin leder inte till autism. Det finns inga belägg för detta. Inga alls. Det är en elak myt. Myten kommer från forskaren Dr. Andrew Wakefield. Han påstod sig ha genomfört forskning kring detta och genom den kommit fram till autism var vanligare bland personer som vaccinerat sig. Han ansåg också att sedan mänskligheten började vaccinera barn så har mängden personer med autism ökat dramatiskt. Det finns dock inga belägg för detta påstående. Annat än löst baserad statistik. Så folk började undersöka alla de här påståendena Med folk som menar riktiga forskare från hela planeten. Över 14 miljoner 700 000 barn har sammanlagt analyserats i olika länder Och man har inte kunnat styrka något samband mellan vaccin och autism I 14 miljoner 700 000 barn Inget samband alls Trots det här så tror en av fyra amerikanska föräldrar att vaccin kan leda till autism Det här har lett till att massor med barn över hela jorden smittas av sjukdomar Som en enkel spruta hade kunnat motverka Flera har dött Dött! Barn har dött för att föräldrar fullständigt skitit i bevisad vetenskap. Men om vi skulle leka med tanken att vaccin kan leda till autism, vi leker, vi låtsas lite, så är inte det det värsta som har hänt. Massor med människor lever idag fullt normala, härliga, levande liv trots en autismdiagnos. De går till jobbet, äter glas, dansar, skrattar, spelar tv-spel och framförallt lever långa liv. Det gör inte alla barn som smittas med exempelvis mässling. Drygt en på tusen dör trots intensivvårdsbehandling. Flera som överlever får livslånga men. Och... och konspirationen ligger lite i att folk tror på det här. Men varför gör de det? Ja, vi tar det efter låten. Ja, ah, var var vi? Um, uh, just det, vaccin var det. Mm. Um, vaccin är inte farligt. Vi tog det innan låten. Om ni inte var med och lyssnade så accepterade det faktumet att det inte är farligt. Um, men varför for, tror folk att vaccin är farligt? Jag tänkte gå in lite på det nu. För att folk är rädda. Det, det är en ganska stark rädsla som sprider sig bland föräldrar. Som blir jätteoroliga för att... Deras barn ska få autism eller Biverkningar eller sjukdomar Eller vad som helst och Jag förstår rädslan lite Och det är lite det här Den rädslan som konspirationsteorier Vilar på, lutar sig mot Och handlar om Folk är jävligt rädda för grejer Den huvudsakliga anledningen Till varför folk tror att Ja men CIA låg bakom på Mordet på JF Kennedy Det är, tror många i alla fall För att man vågar inte riktigt acceptera faktumet att en person med ett vapen kan ändra hela världshistorien. Men det är tyvärr sant. Och det är någonting man får bara bita i och ta del av. Det är läskigt att acceptera att ett par personer med knivar gjorda av plast kan kapa flygplan och flyga in dem i World Trade Center. Men tyvärr är det så och det ligger sällan en djupare förklaring bakom. Små Ensamma människor kan göra fruktansvärda grejer. Men det är ingen anledning till att vara rädd riktigt. Det viktiga i livet är att ibland ta djupa andetag, ta ett steg bort och titta på sin rädsla och acceptera den. Och sen gå vidare, släppa den. Många konspirationsteorier bygger på att göra folk rädda. På att skrämma upp människor, ofta helt i onödan. Och det är ganska läskigt. I dagsläget så har vi... Politiska partier i riksdagen och ja, men, ganska starka makter runt om i Europa som arbetar hårt med att göra folk rädda för andra människor som flyr från krig. Att göra människor rädda för personer som fått sina hem sönderbombade och grannar lemlästade och ja, men, som varit med om fruktansvärda hemskheter. Och vi ska vara rädda för dem. Det är jättekonstigt. Så ni som nu har lyssnat på mitt föredrag... Ta med er det. Ta med er att folk tjänar jättemycket och vill väldigt hårt att ni ska vara rädda. Och att ni ska vara uppskrämda över saker som egentligen inte alls behöver vara läskigt. Men det är det jag vill att ni ska ta med er. Var inte rädda. Ta djupa andetag. Släpp rädslan. Gå vidare. Dansa le. Ha det kul. Du har lyssnat på ett specialavsnitt av Radioaktiv i PTFM, Inspelat Idelvis i alla fall från konventet Pikacon i Kristnehamn. Musiken i det här föredraget och timmen, eller vad man nu ska kalla det, de var i den här ordningen Live and Let Die med Paul McCartney, Come Together med The Beatles, Wrong med The Mode, Teenage Icon med Vaccines, och, och sista låten vi hörde nu var Community of Hope med PJ Harvey. Och nu, avslutande... Tackar för mig och spelar kvällens sista låt Suspicious Minds med Elvis Presley. When you don't believe A word I say We can't go on Together With suspicion I don't know.